Луїза Мей Олкот. Маленькі чоловіки. Розділ перший. Нет. «Не скажете, пане, це Пламфілд?» – спитав обшарпаний хлопчиськов чоловіка, що відчинив великі ворота, біля яких його щойно висадив омнібус. «Пламфілд, а хто тебе прислав?» «Містер Лоренс, у мене є лист для пані». «Добре, йди в дім і віддай їй. Вона про тебе подбає, приятелю». Чоловік зустрів його тепло, тож хлопець, підбадьорений його словами, пішов далі. Крізь мжичку, м'якого весняного дощу, який падав на парстки трави та бруньки дерев. Нед побачив перед собою великий квадратний будинок, гостинний на вигляд, зі старомодною верандою і широкими сходами. У багатьох вікнах горіло світло, веселими мерехтіння за тими вікнами не приховували ані штори, ані віконниці, тож нет Перш ніж подзвонити у двері, ще побачив маленькі тіні, які танцювали на стінах, а також почув приємне годіння голосів і не міг повірити, що це світло, затишок і тепло можуть бути й для нього без хатька. «Сподіваюся, ця пані про мене подбає», – подумав він і боєску постукав у двері бронзовою ручкою у формі голови грифа. Рожевощока служниця відчинила двері, усміхнулася і забрала лист, який він мовчки простягнув. Вона, здалося, звикла приймати незнайомих хлопців, бо вказала на крісло у передпокої і кивнувши сказала «Сідай там, хай вода стікає на килимок, поки я віднесу це хазяйці». Мед знайшов, чим себе розважити, поки чекав, і з цікавістю розглядав навколо радий, що його ніхто не бачить у темній ніші за дверима. Будинок, схоже, аж кішів хлопцями, що розважалися, як могли, якби якось скоротати дощовий вечір. Хлопці були повсюди – на горі, внизу і в кімнаті хазяйки. Через всі причинені двері видно було веселі групи великих хлопців, малих хлопців та хлопців середнього зросту, що відпочивали як могли, хоча правильніше, мабуть, сказати, дуріли. Дві великі кімнати праворуч, очевидно, були класними кімнатами, бо там стояли парти, висіли дошки, всюди валялися книжки і карти. В топці палахкотів вогонь, і кілька хлопчиків ліниво лежали перед нею на спинах, розмовляючи про новий майданчик для крикету та розмахуючи при цьому в повітрі черевиками. Один юнак у кутку, незважаючи на галас довкола, практикувався у грі на флейті. Двоє чи троє шибіників стрибали через парти, зупиняючись на хвильку, щоб перевести подих і посміятися з кумедних рисунків малого жартівника, який малював на дошці карикатури на всіх домашніх. У кімнаті ліворуч проглядався довгий обідній стіл, заставлений глечиками зі свіжим молоком купами чорного і білого хліба та акуратними гірками імбирного печива, такого дорогого хлоп'ячій душі. Повітря пахло грінками, а особливо чутливий ніс міг би ще вловити легкий аромат печених яблук, який добряче дражнив шлунок. Найбільш привабливою територією, однак, видавався вестибюль, бо саме там у розпалі була грав квача. На одному сходовому майданчику грали в крем'яхи, на іншому – в шахи. Самі ж сходи були окуповані хлопцем, що читав книжку, дівчину, яка співала колисково своїй ляльці, двома цуценятами, кошеням і нестримним потоком менших хлопців, які з'їжджали перилами, налихо своїм штанам і з ризиком для кінцівок. Нет так захопився цими перегонами, що все далі і далі вилазив зі свого кутка. І коли один особливо непосидючий хлопець так швидко з'їхав перилами, що не зміг загальмувати і звалився на підлогу з таким ударом у підлогу, що розвалив би йому голову, якби його голова не стала міцна, мов гарматне ядро, після 11 років постійних гуль. Нед забувся і підбіг до гориноїзника, гадаючи, що той уже певний, ледве теплий. Хлопчина, однак, мить покліпав і спокійно продовжував лежати, розглядаючи незнайоме обличчя. Потім, здивований, він сказав «Здоров». «Здоров», – відповів Нед, не знаючи, як ще відповісти. Йому така форма відповіді здавалася водночас короткою і простою. «Ти новенький?» – спитав, ніби нічого не сталося хлопець все ще лежачи, «Поки не знаю». «Як тебе звати?» «Нед Блейк». «А мене Томі Бенкс. Ходи, теж з'їдеш. Хочеш?» І Томі звівся на ноги, ніби раптом згадав про правила гостинності. «Думаю, не варто, поки не дізнаюся, чи я тут залишуся», – відповів Нет, якому все більше і більше хотілося залишитися. «Чуєш?» «Демі, тут новенький, іди займешся ним!» І, збадьорившись, Томас з новим ентузіазмом повернувся на свою позицію. Хлопець, який читав на сходах, підвів великі карі очі, коли його покликали, і після нетривалої паузи трохи сором'язливо взяв книжку під пазуху і з серйозним виглядом пішов униз привітати новоприбулого. Обличчя цього стрункого хлопця з теплим поглядом здалося дуже приємним. «Ти вже бачив тітку Джо?» – спитав він так, наче то була якась важлива церемонія. «Я ще, крім вас, хлопці, нікого не бачив. Мені виліли почекати», – відповів Нет. «Тебе дядько Лорі прислав?» – вічливо, але серйозно продовжував Демі. «Містер Лорі прислав. Він?» – дядько Лорі? – і він завжди присилає хороших хлопців. Не та така відповідь вдовольнила, і він усміхнувся, так що його худе обличчя вмить стало дуже приємним. Він не знав, що казати далі, тож обоє стояли і дивились одне на одного у дружній мовчанці. Поки не підійшла маленька дівчинка з лялькою в руках, вона була дуже схожа на Демі, тільки не така висока, мала кругліше, румяніше обличчя і блакитні очі. «Це моя сестра Дейзі?» Представив її Демі, ніби якесь рідкісне і цінне створіння. Діти кивнули одне одному, на личці дівчинки з'явилися ямочки, коли вона привітно сказала. Сподіваюся, ти залишишся. У нас тут добре, правда, Демі? Звісно, що добре, для цього дідка Джо і тримає Пламфілд. «Тут і справді, здається, гарне місце», – поділився своїм враженням Нед, відчуваючи, що має відповісти цим привітним молодим особам. «Це найгарніше місце у світі, правда, Демі?» – сказала Дейзі, яка явно вважала свого брата авторитетом у будь-якому питанні. «Ні». «Думаю, в Гренландії цікавіше, там айсберги й тюлені, але мені подобається Пламфілд. І це дуже гарне місце», – відповів Демі, який саме читав книжку про Гренландію. Він збирався запропонувати Нетові подивитися малюнки і пояснити їх. Та повернулася служниця, яка кивнула на двері до вітальні і сказала, «Усе добре, ти залишаєшся». Яка я рада, а тепер пішли до тітки Джо, і Дейзі повела його за руку, ніби свого протеже, що змусила нета відчути себе, як удома. Демі повернувся до своєї дорогоцінної книжки, тоді як його сестра повела новеньку у західну кімнату, де міцної статури джентельмен пустував з двома хлопчиками, а худа пані якраз закінчила писати лист, який тепер, схоже, перечитувала. А ось і він, тітонько, вигукнула Дейзі. То це мій новенький хлопчик. Рада тебе бачити, любий. І сподіваюся, тут ти будеш щасливий, сказала пані, підводячи його до себе і відгортаючи йому волосся з чола ласкавою рукою, з материнським поглядом. І маленьке, самотні серце Нета відразу потягнулося до неї. Вона не була вродливою, але в неї був той тип обличчя, що завжди виглядав веселим, з якимсь дитячим виразом, і це також вловлювалося в її голосі і жестах. І хоч це важко пояснити, але в ній відразу відчувалося щось таке добродушно, в ній видно було людину, з якою завжди затисно, легко ладнати, і яка взагалі весела, як сказали б хлопці. Вона зауважила, що в нета тремтять губи, коли гладили його волосся, і погляд її проникливих очей став ще м'якшим, але вона тільки ближче пригорнула обшарпану постать і, сміючись, сказала Я, мама бер, а он той джентльмен батько бер, а оті двоє малі бери. Ідіть сюди, хлопці, познайомтеся з нето". Троє забіяк відразу вгамувалися. Огрядний чоловік з двома похенькими дітьми на плечах підійшов привітати новачка. Роб і Теді тільки посміхнулися, а от містер Бер потиснув йому руку, вказуючи на низеньке кріселко біля каміна, і сказав ласкавим голосом Для тебе вже є місце, синку, сідає під суши ноги. «Ой, у тебе ж мокрі ноги, сонечко, негайно знімай свої мокрі черевики. Я тобі митю принесу щось сухе», – вигукнула місіс Бер, яка так заметушилася, що не, не встиг і як уже сидів у зручному кріслі, в сухих шкарпетках і з на ногах. Він сказав, «Дякую, пані». І промовив це з такою вдячністю, що погляд місіс Беер знову пом'якшив. Вона відчула приплив ніжності, як це часто з нею бувало, і сказала жартома. «Це капці, Томі, Бенкза, але він все одно ніколи про них не пам'ятає, то вони йому й не потрібні. Капці на тебе завеликі, але так навіть краще, бо не зможеш від нас отекти». Я не хочу втікати, відказав Казавнет, і простягнув до вогню свої замурзані руки, задоволено зітхнувши. Це добре. А тепер я тебе відігрію і треба позбутися чого жахливого кашлю. Ти давно кашляєш? спитала місіс Бер, купирсуючись у своєму кошику в пошуках фланелі. Усю зиму. Я застудився і чомусь не проходить. Воно й не дивно, коли живеш у такому клятому підвалі, де, напевно, нема навіть що під спину постелити, тихенько сказала міс бер своєму чоловіку, який оглядав хлопця досвідченим поглядом, відразу відзначивши ході скроні і запалені губи, що постійно здригалися від приступів кашлю. «Робіне, друже, біжи до няні і скажи, хай тобі дасть сироп від кашлю і мась», – сказав містер Бер, обмінявшись багатозначними поглядами з дружиною. Нет трохи розхвилювався, поки спостерігав за приготуваннями. Але йому стало смішно зі своїх страхів, коли місіс Бер прошепотіла йому з кумедним виглядом. «Слухай, зараз той мій, пройди свій Теді». Теж пробуватиме кашляти сироп, який ми тобі хочемо дати, з медом. То він сподівається, що йому перепаде. Маленький тет аж почервонів від зусиль, коли принесли пляшечку, йому дозволили облизати ложку після нета, який відважно прийняв ліки. Заледве вони зробили ці перші кроки на шляху до одужання, як з вестибюля долинув дзвінок, що закликав на вечерю. Боязкий нет затрусився від думки, що він зараз мусить зустрітися зі зграєю незнайомих хлопців. Але Нісіс Берп простягнула йому руку, та ще роб заопікувався ним і сказав, «Не бійся, я про тебе подбаю». Дванадцять хлопців по шестеро з кожного боку стояли за кріслами, крутячись від нетерпіння, а юнак, який перед тим грав на флейті, намагався їх утихомирити. Однак ніхто не сідав, поки місіс Бер не зайняла своє місце за чайником, а та й Нетом по обидва боки від неї. «Це наш новенький Нет Блейк. Після вечері можете спитати, як у нього справи. Будьте любязними, хлопці!» Поки вона говорила, всі витріщалися на Нете, а тоді звалилися кожен на свій стілець, намагаючись бути акуратними, що їм не вельми вдавалося. Бера робили все, що могли, аби хлопці чемно поводилися за столом. І зазвичай їм це вдавалося, бо правил було небагато, лише такі, що не позбавлені здорового глузду. І хлопці знали, що мета цих правил – зробити їх життя легшим і щасливішим, тож вони старалися бути слухняними. Але інколи голодних хлопців важко вгамувати. І суботній вечір після вихідного дня був саме таким. «Мої ви дорогі!» Дозвольте їм хоч один день покричати, пошуміти і попустувати від душі. Що ж це за вихідний без свободи і веселищів? Раз на тиждень їм треба випустити пару, казав містер Бер, коли хтось дивувався, чому це під дахом колись пристойного Пламфілда дозволено з'їжджати з перил і битися подушками. Але часом і справді здавалося, що хлопці можуть знести цей дах. Але цього ніколи не ставалося, бо батько Бер – Одним своїм словом міг легко всіх втихомирити. От і хлопці зрозуміли, що свободою не слід зловживати. Тож, незважаючи на всі похмурі передбачення, школа процвітала, а хлопці засвоювали манери і виховувалися в моралі, хоча вони й самі не дуже розуміли як. Нет дуже добре почувався на своєму місці. За високими глечиками, з Томі Бенксом, що сидів на коті з одного боку, і з міс Бер, яка наповнювала його тарілку і кухоль, щойно він встав їх спорожнити З другого. А хто той хлопець біля дівчини в іншому кінці столу? Пошипки спитав Нет у свого сусіда, коли всі сміялись. То де Брук? Містер Бер – його дядько? «Що за дивне ім'я? Насправді він Джон, а кличуть його Демі Джон, бо його батька звати теж Джон. Це такий жарт, розумієш?» – любязно пояснював Томі. Навіть не розумів, але вічливо усміхнувся і з цікавістю спитав. «Він хороший хлопець? Еге! Ще який! Купу всього знає і читає все, що бачить. Отой то товстун стун біля нього!» «О, то став Насправді його звати Джордж, але ми кличемо його Стафій, бо він багато їсть. А там, біля батька бере малий роб, а за ним Франц, його племінник. Уже майже дорослий, він проводить уроки і ніби як глядить за нами. Він грає на флейті, правда? – спитав Нец саме в той момент, як Томі запхнув собі до роти цілий печене яблуко. Томі кивнув і відповів швидше, ніж це здалося можливим за таких обставин. Ще як? І ми часом танцюємо, і займаємося гімнастикою під музикою. Мені ж подобається барабан, я хочу навчитися грати на ньому. А мені більше подобається скрипка, і я вмію грати, сказав Нет, якому ця тема явно була до душі. І Томі витріщився на нього поверх кухля, неабияк зацікавившись. Містер бер майстеру скрипку. Він тобі дозволить на ній грати, якщо захочеш. Хіба це можливо? О, я б дуже хотів. Знаєш, я колись грав на скрипці зі своїм батьком, потім ще з одним чоловіком, поки той не помер. То, напевно, було весело, вигукнув Томі весь під враження. Ні, то був жах. Узимку холодно, а влітку жарко. Я втомлювався, а вони деколи злилися, і мені не було що їсти. Нед зробив паузу і відкусив добрячий шматок імбирного пряника, немов хотів переконатися, що важкі часи позаду, а тоді з жалем додав. Але я любив свою скрипку, і мені її не вистачає. Ніколи забрав її після смерті батька і більше не грав зі мною, бо я хворів. Тебе приймуть до оркестру, якщо добре гратимеш. От побачиш. У вас тут є оркестр? Очі на ети загорілися. Ну, щось таке. Хлопці дають концерти і все таке. Завтра подивишся, як це виглядає. Поділившись цією хвилюючою вісткою, Томі зосередився на вечері, а нет замріявся над тарілкою. Місіс Бер чула їхню розмову, поки наповнювала кухлі і наглядала за малим Тедом таким сонним, що засунув ложку собі в око, похилив голову як квітка маку і врешті заснув сперши щекою на м'яку булочку замість подушки. Місіс Бер спеціально посадила нету біля Томі. Цей пухкенький хлопчик був дуже щирим і товариським а таке притягує сором'язливих людей, тож вони й мали б добре ладнати. Нет це відчув і протягом вечері розповів йому дещо про себе, що мало б допомогти місіс Бер зрозуміти характер новачка краще, ніж якби він розповідав особисто їй. Містер Лоренс у листі, якого передав Нетом, написав «Люба Джо, ось справа тобі до душі, цей бідний юнак осиротів». Він хворий і не має друзів. Колись він був вуличним музикантом. Я знайшов його в підвалі. Він плакав за своїм покійним батьком і за втраченою скрипкою. Думаю, в ньому щось є. І здається мені, що ми могли б трохи допомогти йому в житті». «Ти вилікуєш його виснажений організм, Фріц допоможе його запущеному розуму, а коли він буде готовий, я подивлюсь, чи він справді геній, чи просто талановитий хлопець, який може сам заробити собі на хліб. Дай йому шанс заради свого, Тедді». «Звичайно, ми дамо йому шанс», – вигукнула місіс Бер, прочитавши листа. А коли вона побачила Нете, то відразу відчула, що геній він чи ні, перед нею хворий хлопчик, який потребував саме того, чим вона так любила ділитися – дому і материнської опіки. І вона, і містер Бер мовчки за ним спостерігали. Попри поношений одяг, незграбні манери і замурзане обличчя, вони розгляділи в Нетові багато такого, що їм сподобалося – він був худим, блідим, дванадцятирічним хлопчиною з блакитними очима і правильним чолом, під жорстким, недоглянутим волоссям. На обличчі час від часу з'являвся схвильований, наляканий вираз, ніби він чекав почути образи чи отримати стусенів. Чутливий рот, який тремтів, коли він ловив на собі приязний погляд, а добрі слова викликали вдячний погляд. Дуже милий і зворушливий. Боже. Благослови, бідолаху, він може грати на скрипці хоч цілими днями, якщо захоче, сказала подумки місіс Бер, коли побачила щасливий, нетерплячий вираз на його обличчі, коли Томі заговорив про оркестр. Тож, після вечері, коли хлопці знову зібралися в класі, щоб продовжити веселощі, місіс Джо з'явилася зі скрипкою в руці. І перекинувшись зі словами, зі своїм чоловіком пішла до Нета, який сидів у кутку з цікавістю спостерігаючи за іншими. «Тепер, мій хлопчику, трохи нам заграй. Нам потрібна скрипка в оркестрі, і думаю, ти з цим впораєшся?» Вона очікувала, що нед завагається. Але він одразу схопив скрипку, тримаючи її з такою любов'ю, що неважко було здогадатися, музика — його пристрасть. "Я дуже старатимусь, пані". Ось і все, що він сказав, а тоді провів смичком по струнах, ніби негайно хотів почути такі дорогі для нього звуки. У кімнаті стояв невимовний шум, але не Здавалося, не чув жодних звуків, крім тих, що виливалися з-під його смачка, і він тихо грав для самого себе, від задоволення, забувши про все на світі. То була простенька негритянська мелодія, яку зазвичай грають на вулицях, але вона відразу притягнула до себе увагу хлопців і змусила їх замовкнути. Вони стояли і слухали в зачудованні. Всі почали підходити ближче і ближче. Підійшов також і містер Берр, щоб подивитися на скрипаля. Нет був у своїй стихії, він ні на кого не звертав уваги. Його очі світилися, щоки палали, а тонкі пальці злітали в повітрі, коли він обіймав стару скрипку, змушуючи її промовляти до сердець мовою, яку так любив. Сердечні оплески були кращою винагородою, ніж навіть ціла злива з пенні. Коли він зупинився, то окинув всіх поглядом, ніби намагався сказати – «Я старався, як міг. Будь ласка, хай вам це сподобається!» «Вищий клас, я тобі кажу!» – крикнув Томі, який вважав нете своїм протеже. «Будеш першою скрипкою в моєму оркестрі», – додав Франц, схвально усміхаючись. «Місіс Бере прошепотіла до чоловіка. Теді має рацію. Щось є в цій дитині особливе». А містер Бер рішуче закивав головою, коли поплескав нете по плечу. Ти добре граєш, синку. Ходи, заграй тепер щось таке, щоб ми могли поспівати. Це була найщасливіша мить його життя. Бідний хлопець ніколи так не пишався, як тепер коли його вели до почесного місця біля піаніно, а всі хлопці зібралися довкола, не звертаючи уваги на його бідне вбрання, а дивлячись на нього з повагою та чекаючи, що він знову заграє. Вибрали пісню, яку він знав, і після кількох фальшивих нот вони зігралися. І скрипка, і флейта, і піаніно вели хор хлопчачих голосів, від якого знову затрусився старий дах. Однак для не та його зусиль виявилися забагато. Він був слабший, аніж сам здогадувався. І коли останній звук розчинився в повітрі, його лице перемінилося. Він опустив скрипку, повернувся до стіни і захлипав, як мала дитина. «Любий, що сталося?» – спитала місіс Бер, яка співала на весь голос і при цьому стримувала малого роба від поривань відбивати ритм черевиками. Ви всі такі добрі, і все аж надто добре, що я не можу не плакати, схлипнувши нець, сильно закашлявшись. «Ходи зі мною, любий, тобі треба лягти в ліжко і відпочити. Ти геть виснажився, до того ж тут занадто шумно для тебе», – зашепотіла місіс Бер. Вона повела його у свою приватну вітальню, де дозволила спокійно поплакати. А тоді вона витягла з нього розповідь про всі його біди і слухала маленькі історії зі сльозами на очах, хоча їй це було не вперше. «Дитинко моя, тепер у тебе є і тато, і мама, і тут твій дім. Не думай більше про сумні часи, будь щасливий, і можеш бути впевнений, ми робитимемо все, щоб твої страждання не повторилися». Це місце існує для того, щоб різні хлопці могли добре проводити час і водночас вчитися, давати собі раду в житті, а також, сподіваюся, ще й бути корисними для інших. Ти займатимешся музикою, скільки захочеш, але спочатку тобі треба трохи поправити здоров'я. Тепер підійди до няні, вона відведе тебе в ванну, тоді можеш лягати спати. А завтра разом складемо для тебе план. Нет міцно стиснув їй руку у своїй, але не знав, що сказати, хоча все і так було ясно з його вдячного погляду. Місис Берр відвела його до великої кімнати, де вони знайшли повненьку німкеню з таким веселим і круглим обличчям, що воно скидалося на сонце з оборками чепчика замість променів. Це няня Гумель! Вона набере тобі ванну, підстриже волосся і зробить все для твого комфорту, як каже роб. Ванна он там. По суботах ми спочатку відмиваємо меншеньких і відправляємо їх до ліжок, поки старші співають. А тепер давайте ви зробом. Місіс Бер, поки говорила, зняла з роба одяг, а потім раптово опустила його у ванну в маленькій кімнатці перед дитячою. Там стояли дві ванни, а ще ваночка для ніг та мідниці, був там і душ та інші пристрої для підтримання гігієни. Нефт невдовзі розкошував у сусідній ванні, і поки він там відмокав, то спостерігав за діями двох жінок, які відмивали, перевдягали в чисті піжами і вкладали спати чотирьох чи п'ятьох менших хлопчиків, що, звісно, бешкетували і всіх веселили впродовж цих процедур, аж поки не втихомирилися у ліжках. Після того, як нети відмили, загорнули в ковдру і посадили біля вогню, прибув наступний загін хлопців, яких теж закрили в ванні, де вони підняли не менший шум, ніж зграя молодих кітів. «Хай нет спить тут, так буде краще. Якщо вночі мучитиме кашель, то ви зможете дати йому настій льону», сказала місіс Бер, яка метушилася на качка з виводком дуже жвавих каченят. Няня схвалила план, а потім перевдягла нета в фланелеву сорочку, дала йому випити щось тепле й солодке, а тоді вклала його в одне з трьох ліжок у кімнаті і підіткнула йому ковдру так, що лежав він схожий на мумію, і думав, що про більшу розкіш годі й мріяти. Чистота сама по собі вже була чимось новим і вражаючим, а фланелева сорочка невідомою у його світі вигодою. Кілька ковтків чогось смачненького заспокоїли його кашель, так само, як і кілька теплих слів заспокоїли його самотнє серце. А відчуття того, що хтось дбає про нього, робило цю кімнату чимсь наподобі раю для бездомної дитини. Тобто була як затишна мрія, і він тільки час від часу заплющував очі, щоб перевірити, чи все це не зникне, коли він їх розплющить. Він не міг заснути від щастя, та й навіть якби дуже постарався, йому все одно не вдалося б. Бо вже за кілька хвилин йому відкрилася одна із пламфітських традиційних розваг. Коротке затище після водних процедур змінилося раптовою появою подушок, які літали у всіх напрямках, як ж бурляли білі гобліни, які повилазили зі своїх ліжок, звуки бою лунали з кількох кімнат внизу, а іноді навіть підіймалися аж до дитячої, коли котрийсь із переслідуваних утікачів шукав тут притулку. Але ніхто нічого не мав проти, ніхто битву не забороняв і навіть не дивувався. Няня продовжувала розвішувати рушники, а місіс Бер розкладала чистий одяг так спокійно, ніби навколо панували порядок і тиша. Мало того, вона навіть погналася за одним з хлопців і пожбурила в нього подушкою, яку він перед тим потайки кинув у неї. "А так можна?" спитав Нет, який лежав і надривав живіт від сміху. «Звісно, ми завжди дозволяємо один бій на подушках в суботу ввечері. Завтра все буде інакше, і в хлопців тільки розпалюється румянець після купання. Мені й самі подобається», – сказала місіс Бер, знову поглинута десятком пар шкарпеток. «Яка гарна школа», – поділився спостереженням нет, не стримавши захвату. «Я б сказала дивна», – засміялася місіс Бер. Але розумієш, ми не хочемо робити дітей нещасними, пригнічуючи їх за великою кількістю правил і завдань. Спочатку я забороняла піжамні вечірки, але бог свідок, з цього нічого не вийшло. Цих хлопців тримати в ліжках не легше, ніж гроші в гаманці. Тож ми домовились, я дозволила один 15-хвилинний бій на подушках по суботах, а вони пообіцяли слухняно лягати спати у решту днів. Я спробувала і це спрацювало, якщо вони не дотримують слова ніяких веселищів. Якщо дотримують, я тільки прибираю склянки, переставляю лампи в безпечні місця і дозволяю доріти, як їм заманеться. Дуже гарний план, сказав Нет, який теж був би не проти приєднатися, однак не наважувався зробити це в перший же вечір, тож він лежав і насолоджувався видовищем, якому явно не бракувало енергії. Томі Бенкс вів армію в атаку, а Демі з гідною подво відвагою захищав свою кімнату, збираючи подушки позаду. Щойно вони встигали приземлитися, аж поки в нападників не закінчилися боєприпаси, тоді всі гуртом пішли у наступ з голими руками. Хлопці трохи пововтузились, але гучні удари всі сприймали з гумором, а подушки літали, як величезні сніжинки. Тоді місіс Бер подивилася на свого наручного годинника і крикнула «Все, хлопці, час! По ліжках! А як ні, то заплатите штраф!» «Що за штраф?» – спитав Нет, який напівсидів у ліжку, бо хотів знати, що буде з тими, хто не послухає цю дуже своєрідну шкільну розпорядницю, яка хотіла, щоб для всіх все вийшло якнайкраще. «Пропустять наступні веселощі, відповіла місіс Бер. Я даю їм п'ять хвилин, щоб заспокоїтися і влягтися, а потім вимикаю світло і чекаю порядку. Вони люди честі і дотримують слова. Це було і так ясно, бо битва закінчилася так само несподівано, як почалася. Один-два прощальні удари, фінальні вигуки, коли Демі всьому кинув подушку у ворога на вздогін, кілька викликів на наступний бій, а тоді запанувала тиша яку нічого не порушувало, окрім хіба що приглушеного хихотіння та шепоту. Суботні пустощі добігли до кінця. Мама Бер поцілувала новенького, і він поринув у щасливі сни про Пламфінб. Розділ другий. Хлопці. Нет, поки міцно спить. А я тим часом розкажу своїм читачам про хлопців, серед яких він невдовзі прокинеться. Почнемо зі старших. Франц був високим юнаком 16 років, справжній німець, великий, світловолосий, педантичний, а також дуже домашній, товариський і музикальний. Дядько готував його до коледжу, а тітка до щасливого сімейного життя по тому, виховуючи добрі манери, любов до дітей, повагу до жінок, старих і молодих і вміння вести господарство. Франц був її правою рукою, спокійний, добрий, терплячий. Він любив свою веселу тітку, не мов маму, якою вона й намагалася для нього бути. Еміль був зовсім інший, запальний, непосидючий та ініціативний, і все переривався до моря, бо у венах його нортувала кров вікінгів, а приборкати її було просто неможливо. Дядько пообіцяв, що віддасть Еміля в моряки, коли йому виповниться 16, і спонукав його вчити навігацію, годував історіями про відомих адміралів та героїв, і коли уроки закінчувалися, відпускав на річку, струмок чи став. Його кімната скидалася на військову каюту, бо все в ній було пов'язано з мореплавством, військовою службою, кораблями. Капітан кіт був його кумиром, а улюблена розвага перевдягання на пірата і грлання веселих морських пісеньок. Він танцював лише моряцькі танці, ходив перевальців і вживав всі моряцькі словечки, яких наслухався від дядька. Хлопці кликали Еміля Комодор. І пишалися його флотом, що білів на ставку та пережив катастрофи, які б налякали будь-якого адмірала, тільки не нашого моряка». Демі був один з тих дітей, яких виховали з розумом, любов'ю та турботою, в гармонії душі і тіла. Завдяки природній витонченості, яку може дати тільки домашнє виховання, в нього були прості й приємні манери. Його матір виплекала в сина добре серце. Його батько опікувався фізичним розвитком хлопця, дбаючи про його силу і здоров'я, дбаючи про його їжу, сон і тренування. Тоді, як дідусь Марч, розвивав маленький розум з обережною мудрістю сучасного Піфагора, не перенапружуючи його довгими складними уроками і тупим заучуванням, а допомагав йому розкриватися просто й природно, як роса допомагає розцвітати трояндам. Не варто думати, що він був ідеальною дитиною. Ні. Але його вади були найкращими, які тільки могли би бути. А оскільки його рано навчили себе контролювати, він не потрапив під владу своїх бажань і пристрастей, як то часто буває з бідолашними простими смертними, які потім отримують покарання за те, що піддалися спокусам, перед якими вони беззахисні. Демі був спокійним, приємним, своєрідним хлопцем, серйозним, але водночас життєрадісним. Він не вповню усвідомлював, який був обдарованим і гарним, хоча швидко розпізнавав та цінував обдарованість в інших дітях. Захоплення книжками, багата уява та вроджена натхненність поряд з переліченими його рисами непокоїли батьків, і вони намагалися знайти якусь рівновагу, щоб він здобив корисні для суспільства знання і не перетворився на одного з тих блідих, завчасу розвинених вундеркіндів, які порою тішать свою сім'ю, але з часом починають в'янути, як квіти, бо їх молоді душі зарано розцвіли коли тіла ще не пустили міцного коріння у здоровий ґрунт світу. Тож Демі висадили у Пламфілді, і він так гарно пристосувався до тотешного життя, що мех Джон і дідусь відчували, вони вчинили правильно. Життя серед інших хлопців виявило його практичний бік, підняло дух і вичистило те поводиння, яке він так любив плести у себе в голові. А щоб не залишилося ніяких сумнівів щодо змін, він вразив маму, коли, прийшовши додому, грюкнув дверима, виразно вигукнув. «Хай йому грець!» І забажав собі високі чоботи, що реплять як татові. Але Джон тільки порадів, засміявся з його вибухових заяв, дістав чоботи і сказав задоволено. «З ним усе гаразд!» то нехай перепить. Хочу, щоб мій син був чоловіком, і трохи тимчасової різкості йому не зашкодить. Ми ж можемо його тим часом обтестувати, а що до навчання, то він схоплює все на люту, тому не квапте його». Дейзі була чарівною та сонячною, в ній розквітала справжня жіночність, вона вже поводилась як матір сімейства, пороючись по дому. Дівчинка мала сім'ю ляльок, яких зразково виховувала, і не обходила себе свого маленького робочого кошику та набору для шиття, який їй так добре давалося, що Демі час від часу витягав свою носову хустинку, аби похвалитися її акуратними швами. А крихітка Джозі мала фланелеву нижню спідницю пошиту Дейзі. Вона любила порпатися в серванті, виставляти на стіл сільнички, розкладати ложки, а ще кожного дня ходила по вітальні зі своєю щіткою, змітаючи пил з меблів. Демі глузливо кликав її господинькою, але тішився, що вона тримає його речі в порядку, завжди допомагає своїми вмілими рученятами і вчить з ним уроки, бо зрештою в навчанні вони йшли нога в ногу і між ними не було ніякої конкуренції. Любов між ними була сильна і незмінна. І ніхто не міг сміятися з прив'язаності Демі до Дезі. Демі героїчно стояв за нею стіною і не розумів, чому інші хлопці соромляться напряму сказати, що люблять своїх сестер. Дейзі обожнювала свого брата-близнюка, думала, що її брат – найдивовижніший хлопець на світі, і кожного ранку у своєму маленькому халатику тихенько стукала в його двері і по-материнськи промовляла. «Вставай, братику, вже майже час снідати, я принесла тобі чистий комірець». Роб був енергійним малим, який, здавалося, розкрив таємницю вічного руху, бо ніколи не сидів на місці. На щастя, він не був ані неслухняним, ані надміру хоробрим, тому легко тримався подалі від усіляких халеп, і, як маленький маятник, гойдався між матір'ю та батьком зі жвавим цокотінням, бо роб також був балакучим. Теді був ще замалим, аби відігравати значущу роль в житті Пламфілда. Але і в нього була своя ніша, і він пригарно її заповнював. Усім часом потрібно когось попестити, і крихітка був завжди поруч, відкритий для обіймів поцілунків. Місіс Джо рідко щось робила без нього під боком, тому у всіх домашніх пирогах залишалися відбитки його пальців, але від цього вони здавалися всім ще кращими, бо менші у Пламфілді були в Пашані. Діку Брауну і Адольфусу або Долі Петінгілу було по вісім років. Долі страшенно заїкався, але проблема почала відступати, бо нікому не дозволялося з нього глузувати, а містер Бер намагався його вилікувати, навчаючи говорити повільно. Долі був хорошим хлопцем, досить простим, нічого особливого, але тут він почав розцвітати, належним чином виконував щоденні справи, також і не без задоволення. Діковим горем був кривий хребет, але свій тягар він ніс так бадьоро і весело, що Демі якось питав у властивій йому ексцентричній манері. А горби роблять людей щасливими? Бо якщо так, то я теж хочу бути горбатим. Дік завжди веселився і старався зі всіх сил не відставати ні в чому від інших хлопців, бо в колому тілі жив рішучий дух». Коли він тільки приїхав сюди, то був ще дуже вразливим у всьому, що стосувалося його нещастя, але невдовзі навчився не думати про це, що було неважко, оскільки ніхто, після того, як містер Бер покарав одного хлопця за насмішки, йому про його біду не нагадував: Бог не звертає увагу на гмій горб, нехай моя спина крива, але ж душа пряма. Говорив тоді зі сльозами дік до свого кривдника. Бере, вхопилися за цю думку і з часом переконали його, що люди також люблять його за його душу і не звертають уваги на тіло. Хіба, щоб допомогти? Коли вони бавилися в звіринець, хтось спитав. То якою твариною будеш, діку? О, я верблюд! Хіба не бачиш мого горба? Відповів він, сміючись. І справді «Ти, мій дорогий верблюд, що не носиться гарі, а йде поряд зі слоном, проводячи процесію», – сказав Демі, який організовував це дійство. «Сподіваюся, інші будуть до нього такими ж добрими, як і наші хлопці», – сказала місіс Джо, задоволена своїм успішним вихованням, коли повз неї інохіддю проскакав дік, що мав вигляд дуже щасливого, але слабкого верблюда, поряд із важким Стафі, який був зразковим слоном. Джек Форд був проникливим, навіть хитрим. Його відправили до школи, бо вона була дешева. Багато хто вважав би його розумним, але містеру Беру здавалося, що розумний не зовсім те слово і думав, що його не поведінка і любов до грошей були не меншою вадою, ніж заїкані долі чи горб діка. Нед Баркер нічим не відрізнявся від будь-якого іншого 14-річного хлопця. Постійний рух, гулі і синці. Вся сім'я насправді кликала його незграбою і готова була до того, що він будь-якої миті спіткнеться об стілець, вріжеться в стіл чи переверне якісь дрібніші предмети на своєму шляху. Він багато хвалився про те, що може зробити, але рідко щось робив, аби це довести, не був відважним і трохи любив вигадувати різні історії. Він мав деяку схильність дражнити менших, лестити більшим і, будучи цілком непоганим хлопцем, міг так само збитися з потя. Джорджа Коула, Стафі зіпсувала його надміру поблажлива матір, яка фарширувала сина всілякими ласощами, поки того не починало нудити, а потім казала, що він надто делікатний для навчання, тож у віці 12 років був блідим, пухким хлопцем, тупуватим, вередливим і лінивим. Друг сім'ї переконав її підправити Джорджа в Пламфілд, і там він нарешті прийшов дитями, бо солодощі тут рідко дозволялися. Треба було багато займатися фізичними вправами, а навчальний процес був таким приємним, що невдовзі вдалося до нього помалу стафі принадити, навіть його розхвильована матір була вражена прогресом. Астафій зумів її переконати, що є щось такого особливого у пламфідському повітрі, таких як білі ворд. Шотландці називають невинними, бо у свої 13 років він поводився як шестирічна дитина. Він з малку був незвичайно розумним, і батько занадто його підганяв, даючи складні уроки, тримаючи за книжками по 6 годин на день і чекаючи, що він поглинатиме знання як губка. Батько напихав сина знаннями як свиню на заріз їжею. Він думав, що виконує свій обов'язок, але мало не добив хлопчину, і коли той одужав після гарячки, перевиснажений мозок дався взнаки, і білі скидався на витерту, начесту дошку. Це стало жахливим уроком для його амбітного батька. Він не міг дивитися, як його дитина, що подавала великі надії, перетворилася на кволого ідіота і відправив сина у Пламфілд, не надто сподіваючись, що йому тут зможуть допомогти, але впевнений, що хоча б гарно до нього ставитимуться. Біллі виявився досить слухняним і нікому не завдавав жодної шкоди, тож сумно було бачити, як важко він намагався вчитися, наче намацуючи втрачені знання, які так дорого йому коштували. День за днем він зосереджено вивчав абетку, гордо вимовляв А і Б, і думав, що вже знає літери, але вони просто вивітрювалися йому з голови, і весь процес починався заново. Містер Бер демонстрував неймовірне терпіння із ним і продовжував навчати, незважаючи на очевидну безнадійність завдання. Він не сидив його за книжки, натомість делікатно намагався розвіяти імлу потемнілого розуму і повернути йому досить розсудливості, щоби хлопець не став тягарем і ходячим горем. Місіс Бер зміцнювала його здоров'я всіма способами, як тільки могла вигадати. А всі хлопці жаліли його і добре ставилися до нього. Йому не подобалися їхні активні ігри, зате він годинами міг сидіти і спостерігати за голубами, чи викопувати ямки для рослин, аж поки навіть такий ревний сидівник як Теді не був задоволений, чи ходити крок у крок за сейлосом чоловіком, який працював у школі і спостерігати за його роботою, бо щирий сай був добрим до нього, і хоча білі забував літери, зате він пам'ятав дружні обличчя. Томі Бехс був найбільшим шибенуком, якого тільки бачила земля, і хай скільки він робив збитків, через його доброзичливість йому пробачали всі витівки – він був такий розсіяний, що слова просто пролітали йому повз вуха, але так розкаювався у кожному проступку, що неможливо було зберігати холодний розум, коли він давав вражаючі клятви виправитися чи починав сам пропонувати способи, яким його можна було покарати. Містер і місіс Бер жили в стані готовності до будь-якого лиха від Томі, від скручення собі в'язів до висадження будинку в повітря. У няні навіть була спеціальна шухляда, в якій вона тримала бенти, пластирі і мазі для Томі, бо його завжди приносили на півживого, але ніщо його не вбивало. І після кожного падіння він піднімався з подвійною енергією. У перший же день у школі він відтяв собі пучку пальця косаркою, а далі протягом тижня впав з даху сараю. Його переслідувала знавісніла курка, бо він розглядав її курчат. І врешті кухарка Ейзі з насолотою накрутила йому вуха, заставши його, коли він знімав пінку з вершків, заїдаючи половиною вкраденого пирога. Але Томі було не злякати жодними невдачами чи аваріями – цей невгамовний юнак продовжував забавлятися усіма можливими витівками, так що ніхто не міг почуватися в безпеці. Якщо він не вивчив уроки, завжди мав на похваті чудні виправдання, а оскільки він був досить розумним і здібним, і відповіді, якщо їх не знав, вигадував на ходу, то з навчанням у нього проблем не було». Але поза уроками, святі боги і небеса, чого Томмі тільки не витворяв. Він прив'язав товсту асю її ж мотузкою для білизни до стовпа, так що вона мусила пектися на сонці цілих півгодини». Він вкинув розпечену монету за комір Меріен, і коли ця краслива служниця, подаючи на стіл, перекинула миску зі супом, після чого негайно вибігла з кімнати, а тоді на вечір в них були гості, всі подумали, що вона збожеволіла. Він закріпив з водою на дереві, прив'язавши до нього стрічку, і коли Дезі спробувала її стягнути то отримала несподіваний душ, який зіпсував їй чисту сукню і зранув дитячі почуття. Він підкинув білу гальку в цукерничку, коли його бабуся прийшла до них на чай. І бідна жінка не могла зрозуміти, чому цукор не розчиняється у неї в чашці, але виховання не дозволяло їй про це спитати. Він пустий між хлопцями нюхальний тютюн у церкві, від якого ті почали чхати, і їм довелося вибігти на двір. Він відкидав сніг взимку і робив стежки, які потім заливав водою, щоби хтось послизнувся. Він доводив до божевілля бідного Сайлеса, вивішуючи його червики на ведноті – а в нього були величезні стопи, яких він соромився. Він переконав довірливого Долі прив'язати нитку до зуба, який хитався, і залишити її на ніч звисати з рота, аби вночі Томі міг за нею потягнути і вирвати зуба так, щоб Долі нічого не відчув. Але зуб не піддався з першої спроби, а бідолашний Долі прокинувся у страшних муках, після чого втратив довіру до Томі. Остання його витівка – хліб, намочений у ромі, який він дав курям, від чого їх розвезло, що шокувало всю домашню птицю, бо поважні старі курки ходили, хитаючись, клювали й куткудакали, як п'яні. Всі домашні сміялися з них, як склоунів, поки Дезі не змилостивилась і не закрила їх у курнику, щоб вони проспалися і протверзіли. Отаких 12 хлопців жило разом. Так щасливо, як тільки це було можливо. Вчилися і розважалися, працювали і сварилися, боролися зі своїми вадами і розвивали чесноти на старий добрий лад. В інших школах хлопці, напевно, більше вчилися з книжок, але менше набиралися тої мудрості, яка мала б зробити з них добрих чоловіків. Латина, грека і математика – це, звісно, добре. Але, на думку професора Бера, самопізнання, самостійність і самоконтроль були важливішими, і він старався навчати їх ретельно й обережно. Люди інколи скептично хитали головою на його ідеї, хоча й визнавали, що учні зростали і в манерах, і в моралі. Втім, як сказала нетові місіс Джо, то була дивна школа. Розділ третій – неділя. Наступного ранку тільки-но задзвонив дзвінок, Нед відразу ж вистрибнув з ліжка і з великим задоволенням вдягнувся у комплект вбрання, який знайшов на кріслі. Одяг не новий, вже трохи зношений і раніше належав котромусь із заможніх хлопців. Однак місіс Бер завжди зберігала подібне стареньке оперення для підібраних пташенят, які жили у неї в гнізді. Нед заледве встиг вбратися, як по нього вже прийшов Томі з піднятим чистим коміром і провів його на сніданок. Сонце через вікно їдальні світило просто на стіл. І на зграю голодних хлопчаків, що за ним зібралися, не для себе зауважив, що сьогодні вони були набагато спокійніші та дисциплінованіші, ніж минулого вечора. Кожен мовчки стояв за своїм кріслом, а маленький роб... Примістившись поряд з татом у голові столу, склав руки, шанобливо схилив кучеряву голову і тихо промовляв коротку молитву на німецький манер, яку містер Бер дуже любив і навчив її свого сина. Потім усі сіли, щоб насолодитися недільним сніданком з кави, печеною картоплі й біфштексу замість традиційних хліба і молока, якими вони зазвичай вгамовували вранці апетит. Бращання ножів і виделок супроводжувалося приємними розмовами про уроки, недільну прогулянку і плани на тиждень. Не слухав і думав, що цей день видавався дуже приємним. Хоча в нього було бурхливе життя, він любив спокій, бо був розливий, що властиво музикальним натурам. А тепер, хлоп'ята, беріться за свої справи, щоб були готові їхати до церкви, коли прибуде омнібус, сказав батько Бер і показав усім приклад, пішовши до класної кімнати готувати книжки на завтра. Усі розсіялися по будинку, бо кожен мав свій щоденний обов'язок, який чесно виконував. Хтось приносив дрова і воду, підмітав сходи чи виконував доручення місіс Бер. Інші годували домашніх тварин і разом з Францом поралися в сараї. Дейзі мила горнята, а Демі їх витирав, бо двінята любили працювати разом. А крім того, Демі привчили бути корисним і в дрібних хатніх справах. Навіть малюк Теді мав свою роботу. Він бігав біля столу, збираючи серветки і розставляючи стільці на місця. Півтори години хлопці гуділи, як бджоли, у вулику, поки не під'їхав омнібус. Тоді батько Бер і Франц з вісьмома старшими хлопцями запхалися всередину і рушили в місто до церкви за три милі від них. Через недокучливий кашель Нед вирішив залишитися вдома з чотирма меншими хлопцями і провів чудовий ранок в кімнаті місіс Берр, де вона читала їм оповідання, вчила співати псалми, а потім Нед клеїв малюнки в старий журнал. Це мій недільний кабінет, сказала місіс Бер, показуючи йому полиці, заставлені книжками з картинками, коробками з-під конструкторами, маленькими щоденниками і різними дрібницями для писання листів. «Я хочу, щоб мої хлопці любили неділю, щоб вона здавалася їм мирним, приємним днем, коли вони можуть відпочити від навчання, навіть від ігор, і насолодитися спокоєм, можуть навчитися чогось простого, але дуже важливого, чого ніколи не вчить школа. «Розумієш мене?» – спитала вона, спостерігаючи за нетовим уважним обличчям. «Ви маєте на увазі навчитися бути добрим?» – сказав він після хвилинного вагання. Так, бути добрими і любити бути добрими. Інколи це буває дуже тяжко, я по собі знаю, але ж ми допомагаємо одне одному, так і живемо. Ось один із засобів, завдяки яким я намагаюся допомогти хлопцям. І вона дістала товсту книгу, наполовину списаної, розгорнула на сторінці, де було написано всього одне слово. «Це ж моє ім'я!» – вигукнув Нет, здивований та сповнений цікавості. «Так, у мене виділено по одній сторінці на кожного хлопця. Я записую, як він поводиться протягом тижня, а в неділю ввечері показую. Якщо справи погані, то я почуваюся засмученою, розчарованою. Якщо все добре, я радію і пишаюся». Та хай, як там. Але хлопці знають, що я хочу допомогти, і вони стараються, як можуть, з любові до мене і до батька Бера. Я й не сумніваюся, сказав Нет, спинивши погляд на імені Томі навпроти свого і намагаючись розібрати, що там написано. Ні, я нікому не показую свої записи, окрім того, кого вони стосуються. Я називаю цю книжку «Книгою сумління». І тільки ти і я знатимемо, що в ній написано під твоїм іменем. Буде тобі приємно чи соромно читати її наступної неділі, залежить тільки від тебе. Я думаю, звіт вийде гарним. Хай там як, я постараюся допомогти тобі звикнутися на новому місці і буду вельми задоволена, якщо ти дотримуватимешся наших нечисленних правил, житимеш щасливо серед інших хлопців і чогось тут навчишся». «Я старатимусь, пані!» І худе обличчя Нети залилося рум'янцем від чесного бажання зробити все, щоб місіс Бер раділа і пишалася, а не почувалася засмученою і розчарованою. «Нелегко, мабуть, вести записи про стількох людей», – додав він, коли вона закрила книгу і підбадьорливо погладила його по плечу. «Ой, тільки не для мене!» «Навіть не знаю, що люблю більше, хлопців, чи писати», – сказала вона і засміялась, побачивши вражений погляд нета після такої заяви. «Так, знаю, багато хто думає, що з хлопцями одні неприємності, але це тому, що вони просто не розуміють їх, а я розумію. І ще не зайшлося хлопці, за якими би я не ладнала, треба тільки знайти чутиве місце у нього в серці». «Боже, те, що б я робила без моєї граї, і любих, галасливих, неслухняних вітрогонів, як думаєш, Тедді?» І місіс Бер обійняла малого саме вчасно, бо він ось-ось заплював би свою кишеню чорнилом із чорнильниці. Нет, який ще ніколи не бачив нічого подібного,